מזמור צדי א. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן. אומר לה' מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יכוש, מדבר אבות. בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה, צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה,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 כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאונך, פן תגוף באבן רגליך. על שחל ופטן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי. יקראני ואענהו, עמו אנוכי וצרה, אחלצהו ואכבדהו. אורך ימים אסביאהו ואראהו בישועתי.